sehemu ya pili ya Mobutu Sese Seko na familia. Katika maisha yake Mobutu Sese Seko alifanikiwa kufunga ndoa mara mbili. Ndoa ya kwanza alifunga na mwanamama aliyeitwa Maria Yetene mnamo mwaka 1955 ambapo alifanikiwa kuzaa watoto nane. Maria Yetene mke huyo wa Mobutu alifariki kwa matatizo ya moyo mnamo tarehe 22 mwezi wa kumi mwaka 1977. Uko jijini gonola nchini Switzerlandland akiwa na umri wa miaka 16. Ikumbukwe kuwa Mobutu alikuwa na ugomvi na kanisa kutokana sakata lake la shule alipokuwa bado kijana kiasi cha kupewa azabu kukaji jeshini kwa miaka saba. Na ndoa yake ya kwanza haikufungwa kanisani kutokana na hasira hizo. Kutokana na kutarajia kutembelewa na Papa John Paulo wa kutoka Vatican Italy, Mobutu akajikuta anaingio na tamaya kufungandoa kanisani. Hivyo tarehe moja mwezi wa 5 mwaka 1980 akaingia kanisani akiwa na umri wa miaka 49 na kufunga ndoa na mchumba wake wa muda mrefu aliyefahamika kwa jina la bubila Dawa na ndoa hiyo ilifungwa na kardinali wa taifa la Kongo ama Zaïre wa kipindikile aliyefahamika kwa jina la kardinali Yusefu Malula Mobutu akiwa bado yuhai alipoteza watoto wake wawili kutoka katika wale watoto waliopatikana katika ndoa yake ya kwanza Jane Poe, almarufu kama nyiwa, aliefariki dare 16 mwezi wa 9 mwaka 1194, na Konga, aliefariki mwaka 1192. Wawili zaidi walikufa mara baadae kupenduliwa madarakani na kufariki. Na Kongulu Mobutu, aliefariki mnamo tare 24 mwezo wa 9 mwaka 1198, na Manda, aliefariki mnamo tare 27 mwezo wa 1194. Huyu kongulu alifahamika sana kwa kupenda hanasa za wanawake kulabu na kuendesha magari ya spidi kubwa. Kongulu ni kama alirisi tabia za babake. Kwani alikuwa kiyogupo na wengi hasa ona siyasa kutokana na kuwa na cheo kikubwa jeshini. Kijana huyu wa mwabutu alikuwa mkali na hivyo watu kumuita Saddam Hussein kama jina utani Inasemekana kijana huyu alishawai kuwa na ugomvi na babake huko nyuma kutokana na matumizi yake mabaya Feza na kashikashi kadhaa akajikuta anakimbilia nchini Libya na baadaye Mashariki ya Kati. Mobutu akatuma watu kwenda kumrejesha na hakutaka kurudi hivyo hawakufanikiwa. Mara baada ya kupinduliwa babake kijana huyu alifanikiwa toroka na kukimbilia nchini Monaco ambapo mwaka 1997 alihudhuria mazishi ya babake huko nchini Morocco. Na yeye alifariki dare 64 mwezi wa tisa mwaka elfu na nane. Akiwa na umri wa miaka 28 inasemekana alifariki kwa ugonjwa mkubwa wa ukimwi. Nzanga Mobutu bangawe, Huyu kwa sasa mkuu mkuwa familia Mobutu. Ni mtoto wa kwanza kwa wa pili wa Mobutu na mwaka elfu alikuwa ni mmoja agombea uraisi katika nchi ya Kongo. Alirejea anakuwa mgombea tena mnamo mwaka 1210 moja. Hata hivyo kabila, aliweza mpa nafasi katika utawala wake kama waziri wa kilimo na baadaye kuwa waziri wa mambo ya jamii. Ni msomi aliyesomea nchi kama Ubelgiji, Kanada na Ufaransa. Pia ameo mke aliyefahamika kwa majina ya Catherine Bemba ambaye ni mtoto wa mfanyabiashara maarufu Bemba Salona. Na pia ni dada wa aliyekuwa makamu wa rais wa nchi ya Kongo, ndugu Jean Pierre Bemba, ambaye kuwa na yeye ana kesi nyingi tu za kujibu huko ICC kutokana na makosa kadha wakadha alifanyika yalifanyika nyekumzuru binadamu na haki zake. Vilevile Mobutu alikuwa na mtoto wa kike, aliyefahamika kwa jina la Yakwa, maarufu kama Yaki, ambaye ameolewa na Mbelgiji anayefahamika kwa jina la Pierre Jansen. Kwa ujumla Mobutu Sese Seko Halikuwa na watoto ifirini na moja Ambapo kwa mkiwa kwanza walizaa watoto tisa Na majina yao ni Nyiwa, Ngobolo, Manda Konga, Ngawali Yango, yakwa, Kongulu na Mke Mkiwa pili wandoa ya kanisani Haitoe Bobi Ladawa Halizana ya watoto wa nne Ambapo ni Nzanga, Iala, Toku Na Ndokula Pia alizana mchepuko Ambaye alifamika kwa jina lakosi ya dawa. Zaidi ya kuwa na mchepuko, huyu alikuwa ni dada wa wa mke wa pili. Na alizaanaye watoto toto na majina yao ni. Yaliso, Tende na Sengboni. Akazaa na mwanamke alifamika kwa jina moja la utani mama arubaini na moja. Alizaanaye wa Majina yao ni Senho, Longo na Nzanga. Akazaa na mwanamke alieitwa mbangula. alizanae mtoto moja wa kiume. Hakazaa na mwanamke asifahamika jina kutoka nchi ya Kongo Brazzaville na jina la mtoto huyo ni Robert. Akiwa safari zandani, Mobutu alikuwa natabia kuchukua mabintu bikra na kulala nao. Na ilikuwa ni sifa kubwa kwa familia itakayomtoa bikra atakayo na raisi na kuliwa uroda. Na hiyo diyo sehemu ya pili ya Mobutu na familia yake. Minei tuwa George Mirambo utanipata katika Instagram pamoja na Facebook.